Isabela Vasiliu Scraba, comentariu literar al învelii șanțurile de Mircea Iliade, sau Timpul fermecat al morții mioritice. Moto Cuvintele sunt uneltele veacului. Cuvântul, taina de dincolo de veac, va fi însă tăcerea. Sfântul Isaac Siru, citat de Geracoveanu. O cultură nu se reduce numai la expresia ei modernă, la creațiile personale care au neajuns de a se demoda în câteva generații. Observăm iese într-o prefață pentru Racovean. De cultură țin și limbajele transpersonale din mituri, folclor, religios, arte populare, care sunt limbaje universale, în sensul că ele revelează moduri de a fi în lume. În plus, limbajele transistorice nu se demodează niciodată. Fiindcă, în citat, stau sub semnul timpului fermecat al miturilor și basmelor, al timpului marilor cicluri cosmice, dar și al cliperii în care trăiesc sfinții, contemplativi, poeții, logotnici. Pe 31 mai 1977. Renumitul savant Mircea Eliade a sezizat, cum se și la Noica, voința istoricului de artă Barbu Brezeanu de a face cultură în tuturor dificultăților. Se revăzuseră la Paris după circa 40 de ani. În interbelic, Barbu Brezeanu fusese un magistrat colaborând cu poezii la revistele literare și, în citat, unul dintre foarte puțini membri ai generației care n-a cunoscut temnițele și torturile, sau în orice caz, dacă le fi cunoscut, nu vrea să vorbească despre ele. La 68 de ani, istoricul de artă părea că se simte creator, deci liber, cu ghilimelele de rigoare, în măsura în care statul polițienesc comunist îi permitea să studieze și să-l interpreteze pe brâncuși. Desigur, cu condiția să nu treacă la bibliografie și excepțional note eliadești despre pasărea măiastră apărut în revista lui Racoveanu sub titlul A vedea lumea ca în clipa din tâia creație. Academicianul Mircea Eliade pune în ghirimele cuvântul liber, știind bine că în România s-a putut crea liber, adică fără a urmări un obiectiv politic, numai după împlinirea idealului național și până împreajma celui de-al doilea război mondial. Impresionat de invadarea ceoslovacii, Mircele Iadez scrisese nuvela Ivan, care, din cauza lungimii, n-a putut fi publicată în întregime în revista Destin din 1968. Jumătate din text a fost cuprinsă în numărul pe anul imediat următor. După ce tancurile sovietice au putut fi văzute pe străzile orașului Praga, frica de ruși, expresie îndepărtată în 1981 de Inchiziția Comunistă din nuvela ea de și de iminenta lor invazie în România, devenise atât de mare încât rugăciunile înlăcrimate ale Sfântului Arsenie Boca lăsau urme ale șuvoiului de lacrimi în altarul bisericii de la Drăgănescu, povestea preotul Savian Bunescu. Din perioada aceea, parohul de la Drăgănescu n-a tăinuit nici miracolul pătrunderei părintele Arsenie Boca în Sfânta Biserică prin ușa cuiat. Dacă toți românii ar deveni minune sfinți și în această stare n-ar câștiga nimic ca forță istorică, aș declara sfințenia un atentat la edificiul nostru istoric. Scria, în schimbarea la fața României, tânărul Emil Cioran, perfect incapabil să-și imagineze puterea rugăciunii unui mare sfânt. La maturitate, Cioran devenise convins că un om n-ar avea altă datorie în viața lui decât să se roage. Dar eu nu știu, nu reușesc, asta mă chinuie, toată viața am fost chinuit de așa ceva se destăinise cioran lui Titus Bărbulescu, frate cu folcloristul Cornel Bărbulescu. Povestirea Ivan a fi a doua novelă, prima fiind șanțurile, înscrisă în cadrul evenimentelor reciproc contradictorii, petrecute după 23 august 1944, ceas istoric care a făcut să fie dată înapoi cu cel puțin un secol floritoarea cultură și civilizație românească interberică, imediat după ocuparea stalinistă a țării. Istoria, în particularul caz al românilor, a mai însemnat atunci și inconștiența politică a Occidentului, care ne-a zvârlit din nou în întuneric, mai rău decât au fost zvârliți în evul mediu prin nevălire barbarilor consemna Iliade în prefața cărții lui Racoveanu, făcând o transparentă aluzie la conferința de la Ialta din februarie 1945. Povestirea șanțurile a fost scrisă în 1963, când încă nu scăpaseră din temnițe colegii lui de generații. Pe voi românii, spune personajul von Baltazar din nuvelă, Afară de poeți nu vă înțelege nimeni. Cineva trebuie să aibă măcar un dram de noroc ca să vă înțeleagă. N-ați avut noroc acum trei de ani și nici acum o de ani și nici de data aceasta n-ați avut noroc. Dar v-ați amintit și ați luat-o de la început. Și tot așa o veți lua de la început într-o mie de ani și vă veți aminti tot ce s-a întâmplat azi și tot răul pe care vi l-am făcut noi nemții prin pactul ribbentrop molotov și prin dictatul de la Viena. De toate acestea vă veți aminti. Din sumarea cronologiei trecută în manuscrisul francez redactat la Lisabona între 28 septembrie și 4 decembrie 1942 despre latin din Orient Eliade, os Eliadei Osromenos Latinostoriente, tradus din franceză de Navarro-Lisboa, în 1943. Ne putem face o idee de semnificația celor două decupaje temporale, cel mai vechi indică apariția istorică a getodacilor în Dacia, înainte cu circa 3.000 de ani. În ce privește situația istorică din vecinătatea zilei de 23 august 1944, se știe că pe atunci jumătatea de ardeală oferită de Hitler ungurilor în 1940 era încă administrată de cei nici când pedepsiți pentru masacrele făcute la ocuparea zonei primită ca prin dictatul de la Viena. Nici măcar pentru bestialitatea de a înfige în cuie pe spatele românilor stagul românesc nu fusese nimeni judecat. De cine să mai fie pedepsiți cei trecuți rapid de partea noului stăpânitor sovietic? Rememorând istoria, se poate deduce că al doilea reper a indica existența voievodatelor românești în Transilvania ania secolului al 10 lea menționate în gesta hungarorului. Soarta de a nu izbuti și de a tot lua lucrurile de la început, oare și poetul și-a continuat gândul ofițerul von Baltazar, care vorbea la perfecție românește, dar poezia nu putea compune decât în limba lui maternă. Locotelântului german născut în Bucovina ca și Eminescu, nici traducerea propriei poezii în română nu-i suna la fel de bine ca în germană. Destinul poetului ar fi, încitat, să încerce din nou, luându de la început, și de fiecare dată amintindu-și tot ce a greșit și tot ce n-a izbutit. Amintindu-și și încercând din nou. Așa cum încercați și voi, românii, fără să crecniți, fără să obosiți, dar amintindu-vă tot ce vi s-a întâmplat, toate înfrângerile, a mai spus-o german. Către sfârșitul previarului său de istorie, conceput ca o filozofie a istorii românești, Mircea Eliade trecuse că românii, datorită creștinismului cosmic, în ciuda nenorocului care i-au urmărit permanent, n-au comis nici când păcatul dispereri. Întotdeauna au nutrit convingerea că binele va triunfa, cum se vede în legenda frumoasei catedrale de la Curtea de Argeș. Numai că în balada meșterului Manole, românii și-ar cânta totodată și propriul destin, constantul lor sacrificiu. Al doilea mit caracteristic genului popular românesc, Apare în splendidă balată Miorița, cu deschiderile ei spre religie metafizică și morală. Eliade notase în 1942 că, în superba creație populară, moartea nu este o dispariție în neant, nici pseudoexistența unei umbre lipsite de memori într-un infern de sub pământ, ci nuntă mistică prin care omul se reintegrează în natura creată de Dumnezeu. Reintegrare și nu panteism, precizează fostul universitar, căci natura nu se identifică cu creatorul ei. Viziunea mioritică asupra morții ar fi o moștenire de la Geto Daci, sau o interpretare originală a creștinismului, care el însuși conferă o valoare pozitivă morții. Moartea, ca tânără mireasă promisă lumii întregi, pentru ființa umană nu ar reprezenta un declin, ci o elevație de statut metafizic. Omul nu trebuie să fugă în fața morții și nici să se lamenteze că survine. Moartea mioritică este un fapt de dimensiune cosmică pe care românii îl acceptă cu serinătate, chiar cu anume bucurie. Datorită ei, omul depășește limitele veacului de aici. Elia de subliniază noutatea acestei viziuni, invocând și geniul lui Eminescu, unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului XIX. Cu prilejul recenzării schimbării la față, Arșavir Acterian a remarcat deliranta voință de puteri de care era posedat tânărul Cioran, oferind și următorul citat. Nu este bun și valabil ceea ce un popor are din moștre moș, ci numai ceea ce îl mână înainte. Finalul novelei șanțurile adaugă seninătății mioritice în fața morții, seninătate de care s-a contaminat și bucovineanul von Baltazar, o vac sugerată logotnă de dincolo de veac, între frumoasa și trista Ilaria, și tânărul locotenent german, care din clipa când a sosit, a spus Îmi place satul, că e la marginea crângului. Îmi place și biserica și ar fi mare păcat dacă va trebui să o azvârlim în aer. Dar nu-mi plac șanțurile, au ceva sinistru și inutil și poate chiar ceva diavolesc. Nu mi-ar plăcea să mor aici, sunt prea multe șanțuri proaspete. Noroc că mi-ați spus de comoare, adăugă Fon Baltazar, și atunci m-am liniștit. Aspectul sinistru și chiar diavolesc al șansurilor face trimitere la masacru de lângă orașul Basarabean Bălți din vara anului 1944. Circa 30.000 de soldați români, luați prizonieri de ruși imediat după proclamarea unilaterală a admistițiului de către regele Mihai, au fost împușcați de bolșevici care, înainte de a emitralia, i-au pus să sape niște șanțuri lungi în care să ascundă cadavrele. Locotenentului von Baltazar, șanțurile i-au părut diavolești când și-a imaginat că au fost pregătite de ruși pentru ei, fiindcă hotărâseră să nu mai ia prizonieri. Aflând că după 23 august 1944, sătenii au început să sape nopțile căutând o comoară, ofițerul poet a exclamat cu admirație și uimire, Ah, România, România! ce țară, ce neam! Ați rămas ce a fost de atâtea mii de ani! S-au risipit zeii, vă uitați al Moxis! dar voi ați rămas cum v-au ursit strămoșii voștri. Vă prăbușiți în întuneric pentru încă o mie de ani. Când moșu s-a sculat din patul unde agoniza și a pornit sprijinit de Ilaria spre biserică și apoi spre șanțuri, ofițerul poet s-a gândit că bătrânul vrea să moară în picioare ca strămoșii lui. L-a spus a lui Alexandru că nu moare, Fond Baltazar a replicat visător, toți murim, chiar și zeii mor, până și Zalmoxi s a murit, a rămas cu voi o mie de ani și apoi s-a dus, va a părăsit, a intrat în peștera lui și n-a mai ieșit, sau poate s-a înălțat la cer. Presupusă înălțare la cer ar fi de înțeles prin creștinismul adoptat cu ușurință și mult înainte altora de strămoșii românilor căci ei au fost pregătiți de Zalmoxis cu secole în urmă pentru noul crez. La afirmația ofițerului poet că și zei mor, popa din sat se grebește să-i spună că Dumnezeu nu moare, Dumnezeu adevărat nu moare. Întreaga novelă șanțurile e construită în jurul presentimentului morți, a morții de bătrânețe, cu evidența mutual contradictorie că a fost și nu a fost dus la bun sfârșit ceea ce trebuia încheiat. În cazul moșului, că s-a găsit o comară, deși nu comara seculară visată din tinerețe de bătrân, adică ultima din cele cinci căldări cu galben îngropate aproape de sat. Presentimentul morții îl are și poetul ofițer neamț care îi dezvăluie săteanului Alexandru convingerea sa, bănind că într-un fel va consona cu viziunea românului față de moarte. Moartea este oriunde frumoasă și fără înțeles. Nu știu dacă așa ți s-a întâmplat și dumitale. Nu cred că e frica de moarte. Dar în fiecare dimineață îmi spun, poate că aici are să se întâmple. După apariția nemților în sat, și Ilaria presimte apropierea morții. Nu era frică nici de nemți, nici de ruși. Doar că îi s-a închis inima așa deodată. Între evidențele mutual contradictorii din povestire, se înscrie în primul rând săparea de șanțuri. La început, sătenele au săpat de bunăvoie căutând comara visată de moș. La asemenea preocupare la vreme de război putea intra în categoria boicotării istoriei, cum notează Mircea Eliade în jurnal. Sensul a fost însă deturnat de îndată ce oamenii din sat, inclusiv femei, au fost puși la jug, au fost constrânși de nemți să adâncească șansurile spre a împiedica înaintarea tancurilor lusești. Odată cu schimburi de focuri dintre nemți și rușii potmoliți cu un tank în șanț, șanțurile ajung din pur accident să fie gropile de mormânt ale Ilariei și poetului fombaltazar. Ultimele cuvinte al cotenentului au fost, ăsta e locul. Acestea au fost și ultimele vorbe pe care a mai putut Ilaria să-i le spună lui Marin, care o apucase de mână. Era caldă și mă privea cu ochii deschiși, dar eu știam. Marin, care își pierduse un braț la cotul donului și fusese decorat ca erou, știa, fiindcă Ilaria, presimțind că va muri, îl rugase să o păstreze frumoasă în amintire și să o mormânteze cu rochia ei preferată. Nebânduind că n-are de gând să-l tot ea fusese cea care l-a rugat să-l cruțe pe fond Baltazar, că păca păcat de tinerețile lui, după ce ofițerul neam s-a predat. Ilaria fusese și cu propunerea de a-l ține ascuns și a-l îmbrăca pe locotenentul poet cu haine de ale sătenilor, ceea ce ar fi semnat la perfecție cu ascunderea unor soldați germani întâmplate a Ieva la mănăstirea de la Vladimerești. Și dacă unul dintre nemții s acasă în Germania, n-ar fi avut proasta inspirație să-i trimite maicii Veronica o scrisoare de mulțumire, poate că nu s-ar fi ajuns la moartea martirică în închisoare de Miercu a, a maicii Mihaela Nicoar, care a luat asupra ei întreaga responsabilitate a ascunderii nemților.